Закінчувалося це тим, що його виганяли в три шия. Інколи він впадав у задуму і годинами стояв на місці, втупившись у зоряне небо. Якщо до нього зверталися, він здригався від несподіванки ніяковів, але тут таки опанував себе і відповідав з удаваною легкістю. Чекаю, чи не з'являться літаючі тарілки. Всі сміялися і запитували, які саме літаючі тарілки він сподівається огледіти. Зелені, відповідав форт префект, зловісно посміхаючись, а тоді зривався з місця і біг до найближчого бару, де стало випилку на всіх. Такі вечори закінчувалися завжди однаково. Форт накачувався віскі, забувався в куток разом з якоюсь дівчиною і починав варм'якати, що взагалі-то колір не має принципового значення. Після бару, плантаючись додому, він зупиняв чергових поліцейських, щоб спитати, чи не знають вони, де дорога на Беттельгейзі. Поліцейські дороги туди не знали, проте вони дуже добре знали Форда-префекта. «Сер, чи не час вам піти додому?» Саме про це я й мрію», – відповідав Форд. Для Форда справді не мав значення кольор літаючих тарілок. Він звичкою говорив «зелені», бо саме так фарбували транспортні кораблі на зірці Бетельгейза. Форд-префект майже не сподівався побачити хоча б якесь приблудне літаюче блюдце. Сидіти з ситбами цілих 15 років на одному місці важке випробування, особливо для тих, то потрапив у таку глушину, як Земля. І все ж Форд чекав. Йому щастило не лише голосувати і подорожувати на дурняк, а й оглядати визначні місця Всесвіту за якихось 30 альтегірських доларів на день. І все через те, що він був прихильником дивовижної книжки Путівник по галактиці для космотуристів відомо, що людина може пристосуватись практично до всього. Не дивно тому, що на час обідньої перерви ролі присутніх біля будинку Артура Дента були чітко розподілені. Артур, який досі лежав у калюжі, час від часу він бризкав грязіхи, час від часу вимагав викликати адвоката, рідну мацю або ж принести почитати детективу. Містер Просер продовжував умовляти Артура. Він виголосив кілька промов на різні теми. А саме, про суспільне благо, неухильний технічний прогрес, не слід озиратись назад, та якось вони знесли і дію. Його просто рікування перемежалися залежно від настрою лестощами або погрозами. Будь безиристи зайняли позицію з добрим оглядом на пагорбі. Коли по і обговорювали можливість пристосувати статут профспілки до даної ситуації з метою здобуття матеріальних благ. Земля повільно котилась по орбіті. Сонце висушувало калюжу, у якій лежав Артур. Привіт, Артуре. Чея стінь затулила сонце. Артур звів очі і мружачись упізнав форда префекта що схилився над ним. «Привіт, Форд, як життя чудово!» відповів Форд. Слухайте, зараз зайти, «Зайняти!» перепитав Артур. «А що як зайняти?» «Я лежу, перепиняючи ті бульдозери, бо варто мені зарушити з цього місця і будинку гаплик. Взагалі, нічим серйозним я не зайнятий. Феномен сарказму повністю був невідомий на Беттельгейсе. Тому Форд так і не навчився розпізнавати його. Чудово, сказав він. А де тут можна поговорити один на один? Що-що? Не збагнув Артур Дент. Фурт не відповів. Він не розчув питання, бо в цю мить прискіпливо подивився на небо. Йому здалося, нам треба поговорити, сказав він рішуче. Будь ласка, будь ласка, погодився Артур. Поговори і випити, додав Форд. Нам треба поговорити і випити, чим швидше, тим краще пішли до повної.